Késztok ez az audioblog. Megint éppen utazom, és hát már rára fele van a tököm az utazgatása. mindenki szeret utazni, de hár ez robban dunalmas, hogy itt ilyen órákat az ember az autópályán pályán Igazából a legjobban azért, mert rengeteg más dolgom van, amit kellene csinálnom. És hát ilyenkor próbálom elütni az időt, zenét hallgatok meg, letöltöm az égésteret. Tehát gyakorlatilag olyan ezt csinálom, mint ti az audiobloggal valószínűleg, hogy, hogy ezt a volt időt próbálom elütni. Több dologról is akartam beszélni. Azok közül az egyik, és talán kezdem azzal, az az, hogy napokban az edzőválaszokban felmerült egy elég érdekes téma, ez a jól kell-e kinézni nekem, vagy nem kell-e jól kinézni nekem történet. Van ilyen, egy-két havonta már egyre ritkábban jön egy-két kis buzigyerek, gyerek, aki ne kell engem kritizálni az egytőválaszolba. Tehát itt ugye két dolgot le kell hogy van egy szabályzat, amiben le van írva, hogy szarok mindenkinek a véleményére arra, hogy itt, ben, akár velem, akár a robotnak kapcsolatban kritikája van, és mindentől kezdve ezek a dolgok egyáltalán nem érdekesek. Tehát erre nyilván arra lehetőséget én nem adok, hogy engem akár milyen kis anonim, büdös buzi kritizáljon, egyszerűen nem értekel. Tehát nekem az, nincs önbizalom problémám, ez azt jelenti, hogy nem kívánok megfelelni senkinek. Különösen nem köcsögöknek. De ö, jogos lehet a kérdés egy bizonyos szempontból, és erről az egyre válaszolba írtam is, hogy nekem a hitelességemhez jól kellene kinéznem, vagy nem kellene jól kinéznem. Ö, nyilván jobb lenne, ha én mondjuk marha jól néznek ki, akkor nagyon hiteles lenne a történet. Csak az a baj, hogy ez az életmód, amit én üzök jelenleg, ez nem nagyon teszi lehetővé ezt a dolgot, bár már nagyon hiányzik, hogy tudjak edzeni, de megfogadtam azt is, hogy nem edzek addig, amíg nincs kész a terem, és azért jó ideje dolgozunk rajta, tehát alig várom, hogy a terem kész legyen, és végre tudjak edzeni, de az nem jelenti, hogy itt nem tudom, milyen dolgok lesznek, meg nem tudom, milyen diéta. megmondom, hogy miért a a testépítés az ö, ak akkor, ha valami akarsz elérni, és volt ki akarsz nézni, az, az elég komoly odafigyelést kíván. És itt meg kell különböztetni azt, hogy valaki, valakinek mik, mik a céljai. Az én célom nem a testépítésben vannak. Az én célom az, hogy működjön a magazin, menjen a BBTV, ö, meg egyéb hosszabb távú céljén vannak. Bizonyos dolgokat alkotni szeretnék, de nem érdekel engem az, hogy én magam, hogy nézek ki, ezen már túl vagyok. Ö, sokkal inkább az érdekel, hogy ti, hogy néztek ki. Ez egy kicsit hülye megfogalmazás, de az én célom az, hogy embereknek segíteni tudjak, hogy elérjék az ő céljaikat. Ö, mi a shopbuilder a, ö, hogy mondják ezt szlogenje? Tudjátok-e vajon? Mi arra gyúrunk, hogy te izmos legyél. Én nem vagyok a shopbuilder. Tehát én egy független tényező vagyok, a shopbuilderhez nyilván kapcsolódunk valahogy De shopbuilderhez nekem se üzletileg, se a shopbuilder Vezetéséhez semmi, ez nincsen semmi közöm Egy-két ötletemet Elfogadják Vagy megkérdezik Vagy megkérdezél shopbuilder Hát ez az egyik ilyen volt, hogy tudok egy szlogent Van egy szlogen ötletem a shopbuildernek Három másodperc alatt mondtam ezt a választ Mi arra gyúrunk, hogy te izmos legyél A stupid Robi a bodybuilder és A shopbuilder tulajdonosa Ő nem néz ki jól. Ő nem egy testépítő. Volt, amikor egyzett, most is ez igazából, de nem olyan foglalkozik az ilyen diétás dolgokkal, meg ilyesmi. Lehetne a sokbildert, illetve a robit kritizálni azzal, hogy nem néz ki jól. Sőt, tovább megyek, a sokbilder alkalmazottak sem néznek ki jól. Lehet őket kritizálni azért, hogy bemész a Szegedi mélyre boltba, és nem kigyúrt izmos csávókat találsz ott. Hát ha ilyen felszínes hülye vagy, akkor persze lehet, de valójában nézzük meg, hogy egy kereskedelmi esélyben mi az érték. Az érték az, hogy az eladók értenek az eladáshoz, tudnak eladni, tudnak a vevővel bánni, jó a vevőkommunikációk, jó a termék ismeretük, ö, jó a kiszolgálás, amit ott kapsz. azt -e az, hogy ízmos az, aki ezt te benézte. Tehát valami, de te amikor benéz egy vásárlót, akkor te valami buzi vagy aki azt nézeget, hogy az a másik ember teljesen ilyen. Hát kurvára nem hiszem. Legalábbis ti az én hallgatóim, meg olvasóim, azok remélem, hogy nem ilyenek vagytok. De hát az értékek, az erény ebben a témában nem ott van, hogy milyen a fizikum. Ez egy ilyen kirakadt dolog, lehetne ilyen kirakadt embereket alkalmazni, csak az a baj, hogy jó fizikumú, izmos testépítéssel komolyan foglalkozó emberek, azok nem alkalmasak kereskedő feladatokra. Ezt mi már nagyon jól tudjuk. Ugyanígy, én amikor jóformában voltam és foglalkoztam az edzéssel, akkor nem voltam alkalmas, mind arra a munkára, amit most végzek. Nem tudtam volna amellett azt a terhet a vállamon cipelni, ami, ami most rajtam van szellemileg, meg minden szempontból. Volt olyan időszak, amikor amikor mondhatnánk, hogy volt időm azzal baszakodni, hogy diétázok meg a kajáról, figyelek meg minden. Most meg nincs időm ezzel baszakodni, mert nekem fontosabb az a produktum, amit felétek leteszek, mint az, hogy én magamat nézegessem a tükör, Körben. És mivel, mint mondtam, önbizalmam azért van, Még van egy helyesen értékelésem, kurvára lesz arom azt, hogy ez egy-két buzinak nem tetszik, és most ezen próbálnak, ennyire szállállállamlasok, hogy ezen próbálnak fogást találni. Csak kérdés, hogyha én most véletlenül jól néznék ki, akkor mi lenne, akkor miért nem vagyok még izmosabb, vagy még szágásabb, vagy miért nem nagyobb a faszom, vagy nem tudom, akkor, majd, akkor mi lenne a szempont. De volt egy gyökér, aki megtalálta a, azzal, hogy én itt verem magam a 155-ös is motorjával, és akkor a fasz, hogy még azt se tudta, hogy valójában nekem egy XR 000 van. Tehát vagdalkozik a semmi gyökér, és nem vágja, hogy miről van szó valójában, meg mi van a dolgok mögött. Szóval nem nagyon ö, izgat engem ez a téma a saját fizikumommal kapcsolatban, mert nem tudok vele foglalkozni. Ez a munka, amit csinálok, ez egy kreatív munka, és én nagyon jól tudom, mert évente többször megpróbálok diétázni, meg foglalkozni vele, és nagyon jól tudom, hogy nem tudom megcsinálni, mert azonnal szétesik a fejem. És amikor ott vagy, hogy jó, ma leülök a gép elé és írok egy cikket, de senki nem mondta meg, hogy miről, senki nem mondta meg, hogy ö, mi legyen benne, hanem neked ezt ki kell találni és meg kell élni szórakoztatóan, akkor, akkor ez egyszerűen nem megy, nincsen ihletem. Annyiból azok a dolgok, amiket én csinálok, annak a nagy részehez ihlet kell. Ez egy ilyen megfoghatatlan dolog. Tehát lehetne ezt úgy csinálni, hogy gps írunk cikkeket, van, akinek megy, de azok a cikkek olyanok, és azok szarok. Nem azt mondom, hogy az én cikkeimben a ez ezt nem állítom. De, de a, a tucat szar cikkek megírásához, amik semmit nem mondanak, amik mögött semmi nincsen, csak be ilyen, amelyik, amelyik csak én szajkózott szar, amit valaki kiguglizott, és leír olyan dolgot, amiket mások már írtak 800 ben -nek, az, az nekem nincsen, nincsen ingerenciám, hogy finom legyek. Tehát ilyen, ilyeneket én, nem, én ilyeneket nem írom, én utálom az ilyen cikkeket. Tehát amiket én általában megírok, azok, azok valami személyes tapasztalaton alapuló dolgok, olyan dolgok, amiket azért valamennyit konyítok, és, és ezért, ezért írom le. Ez még a, a PR cikkeknél is így van. Vannak mostában szájtek és PR cikkek, amit én tök magamtól kitaláltam, hogy elkezdek írni. Nem férrászájtak, sem melyen dolog nincsen, csak um... Én mindig van egy csomó termék, nem akarom azt csinálni, hogy mi ezekről a termékekről nem írunk. Főleg azokról, amik nekem tetszenek, úgyhogy elkezdtem magamtól ilyen PR-cikkeket írni, de, de ebben mind a saját gondolatom vannak benne. Hát nagyon jól láthatjátok, hogy kurvára nem veszem át a gyári leírást, csak copy paste át ennem a sci de én inkább megírom az én verziómat ezekről a dolgokról. Én tálta egy kiegészítő na a GPS-be a Táplálékegészítő katalógust is tervezek írni, és saját verziót, amit én gondolok ezekről a dolgokról. De beszéljünk egy kicsit a célokról is. Én azt mondom, hogy igazából senkinek nem kötelező jó kinéznie. Tehát kussoljál. Kinek, kinek, mi, a, kinek mi a célja? Azt kell, azt kell eldönteni. Én azokat az embereket nem szeretem, akik jól akarnak kinézni, de, de picsognak össze-vissza, és megy ez az, hogy jaj, mindent megpróbáltam, de nem tudok fogyni, közben meg tolja be a krémest a pofájába, láttam ilyet. Tehát tök jó volt, még emlékszem rá, nagyon sok évvel ezelőtt álltam sorba valami ilyen gyors és akkor két nyaja beszélgett, hogy jaj, mindent megpróbáltam, de nem tudok fogyni. Hú, milyen somraig a Tehát ez a szint érted. Minden megpróbáltam, de nem tudok lefogyni című emberekből, nem tudom, sok ezret láttam még az edzőválaszban is. Még. A szteroid is volt, annak idején. A szteroid válaszol rovadban, amit megszüntettünk, mert tele volt a beteggel. Ott is volt, ilyen mindent megpróbáltam, de nem tudok lefogyni, típusú hülye picsák, aki a hormont akar akart szedni, és amikor a, a kérdőjébe előzetesen amit ki kellett neki tölteni, abba beírta azt, hogy szényletben bevitel nem tudom, akkor én azért nem nagyon csodálkoztam, és nem nagyon töltött össze hanem nagyon jól tudtam, hogy nálam minden megpróbáltam, az annyi az egészbe. Arra nem képes, hogy elolvasom valami normális könyvet, vagy akármi. És az, az válaszolban ez egy tipikus jelenség. Tehát az, aki nem olvas el a sárga abszolút, nem olvas el a szabályzatot, szarik az egészbe, az, az pontosan ezt fogja tőlem is kapni, szarok az egészbe, kurvára. És neki ez nem tetszik, ehhez képest az én fizikumom nem jó, hát pont kurvára leszarom. Még egyébként még mindig sokkal jobban nézek ki, mint az átlag ember ezzel együtt. És ami a lényeg, hogy ha akarom, akkor megcsinálom, hogy jól nézek ki. De mi a Fasznak. Tehát ezen gondolkoznunk kell, hogy minek öljek ebbe energiát, minek basszam el a melómat, amikor ezer milliárd egyéb dolgom van, minek stresseljen még azon magam, hogy itt baszkódok ilyen hülyeségekkel, hogy diétázok meg ilyesmi. Ez egyszerűen nem tér bele. Ezeket csináljátok ti, mert ez a ti célotok, ez nem az enyém. Ha egyszer úgy alakul a dolog, vagy mondjuk nyernék a otthon és azt mondanám, hogy hopp elegem van mindentből és mindent abba hagyok, akkor biztos, hogy ráfeküdné erre a dologra, hogy jegyzek. De az is egy ilyen öncélú dolog. Tehát most minek? Hát a, a, a, ugye az én kritikáknak a másik fele, hogy mert én nem versenyeztem. Hát nem tudom, hogy ezt fogja-e ez az egy-két búzi, hogy én azért ott voltam egy-két versenyben, versenyformában, csak nem mentem től a színpadra. Tehát akár versenyezhettem is holna, de minek? Tehát ez a szakmám ehhez a sporthoz értek. Nagyon jól tudom, hogy milyen adottságaim vannak. Nem, nem lennék jó soha. Akkor minek versenyezek, hogy legyek egy középszintű szar. De arról nem beszélve, be, hogy például egy csomó testepítő versenyzőt ismerek így nevek nélkül, aki tök jó versenyez és versenyez már 10 éve és elmegy, a nem tudom milyen versenyre ott lesz hetedik, a másikon lesz tizedik, meg nyolcadik, és akkor most mi van? És akkor most ugye már mindenki világbajnok magaság, már kirehetünk, hogy meg e, e, NACVB-re, minden, és akkor 28 ra indulunk különböző Vabba-VB versenyeken, és ha teszem azt megnyerni, akkor is mi lenne? Lenne egy Vabba világbajnoki cínen, meg akkor jövőre lesz még egy, meg utána még egy a ellen embernek, és de általában akikról beszélek, és én is ebben a csoportban tartoznék, a versenyeznék, nem tudnék nyerni. És vannak, akik nem tudnak nyerni, és ezt nem, nem tudják elfogadni az agyukban, és ennyi az egész életük, hogy diétáznak, meg járkálnak a versenyekre, és semmit nem tudnak felmutatni az égvilágon. Nincs egy normális egzisztenciájuk, személyi edzőként dolgoznak, közel 40 évesen, és akkor ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy ennek mi a fasz van. Tehát tényleg egy-két engem kritizáló kis faszopó ezt várná el tőlem, hogy ezt csináljam. Hát azért ez kurva szállalvas, ezen kurvára nem kell. A testépítés azért nem a világ, tehát ne szarjuk már össze magunkat attól, hogy valaki versenyző. Mert én nagyon becsülöm azokat, akik keményen dolgoznak, de a, abban a tíz évben, abban az utóbbi tíz évben, vagy a testépítésben töltöttem, mint média személy, mert magával a testépítéssel így jó nagy szünetekkel, de azért nem tíz éve ismerkedtem meg, hanem jóval korábban. Szóval ebben az utóbbi tíz évben azt tapasztaltam ugyan, én úgy álltam hozzá, hogy a testépítők hősök és sztárokat kell csinálni azért amiket tapasztalok, azok kurvára nem ezek. Tehát a, a beképzelt arrogáns faszkalaptól aki mindenkinek jobban mindenkinek jobbnak hiszi magát, de életében nem dolgozott semmit, csak lehúzkod mindenkit, az ilyenektől kezdve az olyanok, akinek egyszerűen jó genetikája lemegy, bicepshezik 2 és 50-es lesz a karja, az olyanok, azok és igazából ezek az emberek olyanok, hogy ezt szeretik csinálni. Tehát ennyi, hogy szeretnek edzeni, meg szeretnek zabálni, ehhez bazneg, nagy ész kell. Ennél sokkal jobban becsülöm azokat az embereket, akiknek szaragenetikájuk, akik számára munka, munka az edzés nem élvezik, hanem egyszerűen munka és akaraterőből csinálják. Azokat sokkal jobban becsülöm, akkor is, ha nem lesznek izmosak soha. És az olvasóknak a nagy része ilyen. És ők az igazi sportolók, mert ők tényleg oda fognak figyelni. Nem azt csinálják, hogy a előtt három a diétázok, de előtte még meg ilyenek, vagy akár közben is. Hanem ők tényleg oda figyelnek. A tényleg odafigyelnek. Ha Összekuporgatott pénzüket tápkiegene meg csirkemernek ölték, na, ők az igazi sportolók. Szerinteteken kihez akarok tartozni? A jó genetikájú faszmaimokhoz, akik basznak az egészre, telebasznak munkat kokszal, vagy azokhoz, akik normálisan állnak a élet dolgaihoz, mert a, a, a testépítés a számomra az életnek csak egy levetülése. Én már, amit akartam a testépítésben, megcsináltam idézőelben, nem voltam, soha nem néztem ki jól, különösebben, nem voltam hűdeizmos, de önmagamhoz képest. Amikor azért tudni kell, hogy én gyerekkoromban egy nyomorék voltam, önmagamhoz képest kurvasokat megtettem, és kurvasokat elértem, és már nekem nem kell ezzel a fizikai dologgal foglalkoznom, hogy hogy nézek ki. És mindenki eddig el fog jutni. Aki nem ütel, el, én, én kezdem sajnálni azokat a versenyzőket, akik így nem értik, hogy mazd ennyi, ennyi, innen tovább kéne lépni. Tehát ez nem, nem ez a világ, hogy most itt 15 éven keresztül versenyek, és ha még lehetne hova tovább lépni reálisan, lehetne elmenni profiba meg ilyenek, de nem lehet. Itt egy-két kivételes ember van, Tóth Dani, Molnár Peti, egy-két ilyen ember van, akik majd tovább tudnak menni, de nekik is igazából, hogy itt mi a vége, az, az nem lehet azért annyira tudni. Nekik a fanatizmusuk, meg az eredményeik már igazolják ezt az egész történetet, de itt az, hogy most itt emberek elképzelik, hogy nem tudom, mi lesz ebből az egészből, azért ez nem Működik. Hát azért normális dolgokat is kell csinálni, normális munkát szerezni, akár tanulni, teremteni valamit, amiből megélsz, és onnantól kezdve is a testépítésen kívül világ mentén, az ettől rosszul vagyok az olyan emberek, akik semmi másról nem tudnak beszélni, csak, csak az edzésről, meg a kókszólól, meg ilyenekről. Jó, ugye az átlag ember az meg miről beszél, hogy mit látott a tévében, meg a való világban, amelyik faszopom mit csinált. De hát sajnos ilyen gyökér világ felé megyünk, és ennek a és kurvára megfelel ennek az ennek a egyszerű ideálnak ami manapság divat, de szerintem nem kell, nem kell itt leragadni abszolút, és itt tovább lehet azért gondolni a dolgokat. Szóval azt akartam mondani ezzel ebből az egészből, hogy én már túlléptem ezen a történeten, hogy most azon ezekiek, hogy hogy nézek ki, meg a legszállalmasabb az meg azok, amikor, amikor van valaki, aki így mondjuk jól néz ki, aztán utána már nem néz kennyire jól maga szerint, és akkor panaszkodik, meg sír, hogy most szarul nézek ki, de mindezek ilyen, ilyen önigazolás akar lenni, Ér az akar lenni, hogy te mondogass hogy nem, tök jól nézek, ki, meg tök izmos vagy, tehát ezek a szállalmas emberek, az meg behányok, érted? Most ezzel kéne nekem azonosulnom, azon kére izgulnom, hogy valami faszopó, azt mondja, hogy itt aggat vagyok, basszeg, hát ez hibaszott <gül> hely. Szóval, remélem, hogy érted, hogy mit akarok mondani. A testépítés az egy nagyon jó dolog, az egy nagyon fontos dolog, de a prioritásokat az életbe föl kell állítani. Nem? Tehát akinek a testépítés a célja, és elé nincsen Tóth Dany genetikája, és azt nem ismeri fel, az színpadon egy hüly ember. Arra azt tudom mondani. Sajnos egyébként az embereknek marhára felszínes céljaik vannak, vagy egyáltalán nincsenek egy céljaik. X5-ös BMW, meg nyelverés, meg tudod, ez a... Manapság ez a... én a menő, meg a Jani, meg ez a különbözőnk a többiektől, de nem veszük észre, hogy ugyanolyan birkák vagyunk, mint a többi birka, aki különbözni akar a többiektől. iPhone-omban én a menő. Ez a Magyarországon abszolút ezek a dolgok, ezek a sekélyes célok, ezek jelzik az embereket, és igazából semmi értelmes. Én persze nem tudom neked megmondani, hogy mi az, hogy értelmes cél, abszolút nem tudom megmondani. Jó, hát persze vannak ezek a tipikus dolgok, hogy legyen házam, kocsim, de igen, hát pont erről beszélek, hogy ez. A csak ez az anyagi természetű dolog érdekel mindenkit, meg hogy jaj, esetleg hogy utazgassak, meg ilyenek, meg elmenjünk a wellness hotelbe, meg legyen sok pénzem, de nincsen, nincsen feltétlenül alkotó jellegű céljuk, és ez, ez normális is, hiszen nem lehet mindenkinek alkotó jellegű célja, nem akarhat mindenki könyveket írni. Most mondtam valamit, mert én például könyveket akarok írni, erre már rájöttem egy ideje, de. de akkor is gáz, hogy ez van, és persze a, nem tudom az okosságot megmondani, hogy ez, hogy mi kellene, hogy legyen az emberek célja. Abszolút nem tudom megmondani, csak ezt mindenkinek magának kell. Tehát ebben nem tudok én se okos lenni mások helyett, hogy, hogy most mi legyen. De de akkor is kell, hogy legyen valami normális célja. És egyébként, ha visszatérünk a hétköznapi célokra, hogy mondjuk van egy fiatal, aki befejezte a sulit, és van vagy melója, vagy nincs, és neki majd azért föl kell építeni egy életet, akkor azért van normális cél is amellett, meg van, lehet már normálisan stratégiaire gondolkozni, hogy mert ezt hogy fogja csinálni. Tehát lehet normális szél is amellett, hogy csak az, hogy izmos akarok lenni, és akkor engem csodáljon mindenki, mert milyen kurva izmos vagyok. Tehát ez egy buziság azért valljuk be erősen. És amikor én, én tizenéves voltam, és elkezdtem ebben foglalkozni, és akkor azért én is hallottam ezeket a negatív felhangokat, ha nem is kifejezettem az önémádatról, meg az énekről, meg hogy ez egy értelmetlen sport, akkor én ezt nem értettem, és nem is értek vele azzal egyet, amikor kisebb fikázzak a testépítést. De belülről látva, belülről látva, én is azt mondom, hogy ez egy értelmetlen baromság. De csak azért élni, hogy te most legyél, hát vazd meg, ez azért übervinc. Tehát oda kell tenni a, a dolgokat a helyére. Nagyon jó, ha az életed alapja, a testépítés, meg a normális táplálkozás, meg minden. De azért, akinek csak ebből áll minden, az, az egy hülye. Úgyhogy mindegy Ennyit akartam a témáról mondani. Azért elgondolkoztató az, hogy a testépítéssel foglalkozó komolyabb, komolyabb emberek, akár komolyabb edzők miért nincsenek ő de nagyon versenyformában. Hát azért, mert valószínűleg nem értek őket ez, ez a része a dolognak, vagy a munkájuk mellett nem tudnak erre figyelni, figyelni. azt, hogy valaki... Ö, normális átlagos genetikával kurva jól nézden ki, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgoznia. Nem véletlenül, hogy a versenyzők a jó genetikai versenyzőkből lesznek, tehát a jó genetikájukból lesznek a bajnokok igazából, de nekik azért, ha nem is azt mondom, hogy könnyebb, de nekik megvan az az előnyük, hogy, hogy ez, ez náluk egyszerűbben működik. Tehát vannak, ismeritek ezeket a csávokat, akik egész életükben csak szart esznek és mégis izmosak. De tehát ez egy előny az élet egy területén, ez egy előny, de nekik lehet, hogy egy másik területén mege hátrányuk van, vagy nincs meg az az előnyük, ami neked megvan. Úgyhogy nem kell belebuzolni ebbe hogy nézek ki történetbe, meg nem kell aggódni, ha most véletlenül abba kell hagynod az edzést, és szarul fogsz kinézni, akkor nem kell itt aggódni, hogy Isten most mit szólnak, hogy szarul nézek ki. Hát azok a betegek, akik mondjuk téged kritizálnak, mert jól néztél ki, és utána rosszabbul nézek ki valamivel, és megy a izéduma, hogy jaj, de össze vagy esve, ezek mind önbizalom problémás kis férgek. Akik most, akik most ezzel egyezgetik a szaros kis egójukat, hogy most neked be tudtak szólni. Ilyen, ilyen szintű embereket én nem is tudok komolyan venni egyébként így a magánéletemben sem, akik, akik ilyen, mert azért nyilván én is találkoztam egy-két ilyennel már, akik, akik ezen a szinten vannak. Tehát ha mondjuk most már ez nyilván nem annyira, tehát a élőben kis jobb a pofa általában, és ilyen beszolgatások nincsenek élőbe természetesen, de, de ha ilyesmi lenne, vagy valaki erre célozna, akkor biztos megkérdezem, hogy te ennek problémával az önértékelésed, de hogy másokkal foglalkozzak, hogy hogy nézel ki. Ezt szerintem mindenki magával foglalkozzon, hogy vagy azzal, hogy hogy néz ki, vagy ha nem érdekel, hogy hogy néz ki, akkor saját életébe hogy rendben van, amint -e nem. Tehát ez, ez, ez ilyen történet. Sok fogyatékos faszfej hiszi azt, hogy én lenézem a békony embereket, vagy a kövér embereket, vagy nem izmos embereket. Ez a lenézés is nagyon erős kifejezés. Én nem gondolom, hogy lenéznék bárkit is. Én egyszerűen leszarok embereket. Tehát az nagyon nagy különbség. Közedzőválaszolva oda jön egy gyökér, aki szarik az egészbe, mert ugye nem olvasta, amit el kellett volna, oda van az óra elé írva. Írtam neki egy szájba verskönyvet, könyvet, meg, és nem olvass el. Hát azt én leszarom kurvára, és nem, nem óhajtok neki segíteni. Ez ilyen, ez ilyen egyszerű dolog. És ha valaki ezt lenézésnek veszi, az engem nem érdekel az, az ő baja de hadd döntsem már el, hogy kivel foglalkozom, meg kivel nem. Ezek az emberek nekem nem ügyfeleim. Azt tudtam a web 2 is egyébként, hogy uh, uh, írsz egy cikket valahova. Totál kérdezni tipikus eset, és nagyon sokat vitatkozok velük a kibaszott kommentelési stratégiájukon. Én betiltanám az összes kommentet a picsába, ne ugassanak bele. És ők nem értik, hogy nekik nem kell kiszolgálni az olvasót. Tehát ez nem műsorba az meg, vagy kifőzde, hogy ízlik-e a vízsli, vagy nem. Tehát egyszerűen írsz egy cikket, elolvassák, akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik, annak nem tetszik. Ezt eltönti magának. Ha nem jó a cikk, amit írtál, akkor majd olvas egy másik magazint. Ennyi. De az, hogy itt azt gondolják például egy-két szerző, hogy nekiket győzködni kell még mazzal, nem is az, hogy eltűrik, hogy szarozzák a cikkeiket, hanem még ezek beírkálnak, és győzködik a gyökereket arról, hogy most mihogy van, az számomra valami hihetetlen. Tehát ez olyan szintű de meg, hogy, hogy víz, ezt kurvára nem kéne hagyni. Erre energiát fecsérelni, ez az kurvára számlom. Na mindegy, erről a témáról ennyit. Mesélek egy kis edzőtermi történetet, mert ugye a termet azt építjük. Csináltam is egy-két képet, most majd talán ide be fogom rakni. Most ott tartunk, hogy hát... Kb. 10 nap múlva meg kéne nyitni, kurva kíváncsi leszek, hogy ebből tudunk-e valamit csinálni, hogy 10 nap múlva kész a terem, a helyzet az katasztrofális, de ez engem arra emlékeztet, ami nem olyan régen történt, amikor a gépeket pakoláztuk, mert az a lényeg, hogy cseperő el hozunk hoznunk egy csomó gépet egy edzőteremből, és most részben ezeknek a felújítása folyik nálunk. Közben nagyjából a terem ki van festve, be van kötve a villany, működik, nem vannak a világító le van csempézve a zuhanyzó, fürdő, mötöző szekció kész van a pult, de mondjuk még csak a vázal nincsen, hát már ezt még le kell festni, meg rá kell rakni munkalapokat. Ilyen hülyeségek vannak vissza, a légtechnika már úgy félig be van szerelve. Ami, ami még vissza van az az, hogy meg le kell rakni a szőnyeget, ami már megvan, ez ilyen lapokból fog állni. Ilyen ütés és kopásálló hülyeségek, akkor le vannak rakva az ilyen a csempét, azt mondtam, de ezek a padló, járólapok le vannak rakva, kell még a budikat, meg a ilyen zuhanyzó baszásokat, csapokat, meg ilyesmit, tehát azért ez rengeteg dolog, és akkor emellett a gépeknek a, a felújítását végzük, végezzük, amiben én is részt veszek, tehát ezek a gépek, ezek közül jó pár az a saját kezem által lett szétszedve, és én magam fogom összerakni őket, és egy-két dolgot ki is fogja vitgatni, ami esetleg ilyen, ilyen, ilyen problémás. Na végre rájöttem, ezt a idegesítő szar GPS-t, hogy lehet lekapcsolni, mert egy kibaszott hülye, egy dérkép van rajta. Na szóval ö, ö, én magam, mint mondtam én magam szedem szét, megrakom rakom össze a részben, ö, meg Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy benne van a, benne van a kezem a de Ugye a gépeket is én válogattam, ki, hogy melyik legyen, pont funkció szempontjából. Tehát ezek nem lesznek szép gépek, nem lesznek dizájnozott gépek, de az a lényeg, hogy próbáltuk úgy csinálni, hogy, hogy jók legyenek. És hát most valószínűleg lesz egy-két olyan napom, a jövő hét az nagyon jó lesz, mert lesz a Skytech, tesz, megint úgy, hogy azzal gyakorlatilag az egész a napkvázi normál munkaidő része el van baszva. De mivel én sem normál munkai döbben dolgozom, hanem, hanem sokat, azért ez nekem nem osz. De majd valami úton módon ö, odaviczek valami zenét a terembe, berakok egy kis káltot, hogy van mi zenét, és akkor rakosgatom össze a gépeket. Mert egyébként a festő embereink, akikkel csináljuk a gépeket, tehát azok az égkatasztrófa, ezek a a, akik akikkel motort is szoktam szereltetni, de ők hát kurva jó csávok, nem bírom őket, de amúgy katasztrófa, tehát meg. Olyan dolgokat letakarnak, akarnak, mert hát tudod, amikor fényezel valamit, és akkor valamit nem akarsz lefesteni, mert mondjuk egy króm alkatrészek, akkor kit akarod. Na most ezek kitakarnak akarnak olyan dolgokat, amivel csak annyit kellett csinálni, hogy egy darab csavarra kiveszed. Tehát szóval itt én vannak dolgok, úgyhogy nekem ezt felül kellett bírálnom az ő előkészítő munkájukat, és szét kell szednem egy csomó gépet. Mert ők úgy gondolták, hogy. És jó, oké, ez látszólag masszívan szinszettem a gépeket, de de valójában az, hogy most egy, mondjuk egy heggéből levedd a komplett mozgó részt, ahhoz basszus a csövön van alul, két csavar alul felül, akkor már azzal azt ki tudod venni, azt a csövet, amin csúszkál a, a, a mozgó része, és akkor a mozgó részéből meg kiveszed a, a kerekeket, amin gördül, és, és ennyi. Tehát azért annyira nem egy ilyen nagyon horror. Ez persze vettem szerszámkészletet, mert nem volt, meg ilyesmi. Na de, hát izgalmas dolog elé nézzünk, hogy ezzel még mi lesz, de egyszerűen muszáj időben megnyitnunk, mert itt ketyeknek a pénzek, meg mindent, tehát nem olyan egyszerű történet. Sokan érdeklődnek, egyébként sokan kérdezik, hogy hogy lesz a terem, meg mi lesz, meg mit, mennyibe fog kerülni, meg ilyesmi. Erről nem, mondjam, nem akarok nem reklám jelleggel beszélni erről a dologról, de, de én számítok a mi olvasóinkra, tehát ezt kicsit nekik, nekik csináljuk, de az is hozzá tartozik, hogy akármennyire is van bent a kezem munkája, amit egyébként nem terveztem, hogy benne lesz, tehát félre én úgy gondoltam, hogy kurvára hozzá sem semmi, ez megcsinálják a melósok, de hát ez nem megy, mert ugye nekem ezer más dolgom van, de tehát ez nem drágazban egy gym lesz, nem leszek ott, nem fogok odállni és beleugatni az embereknek, hogy hogyan edzenek, ez a pozitív része, a negatív része, hogy nem lehet tőlem tanácsokat kérdezni, hogy kérni, hogy hogyan edzenek, meg mit csinálják, tehát nem lesz ott élő edzőválasz a ügyfélszolgált, semmi, de rendes terem lesz, ahol ö, egy csaj lesz, meg egy idősebb csával lesz a pultos, nem testépítők szigorúan, tehát nem szétszórt, koksaltelebaszott, beképzelt, önző link hülye faszokra bízom ezt a történetet, hanem olyanokra, akik, akik ö, a. a, a Ügyfelekért, ügyfelekért, illetve vendégért megteszik azt, amit, amit kell, és normálisan kiszolgálják őket, és uh abban segítenek, hogy az, az egység kereskedelének is működjön, mert nyilván nekünk azért valamit kell termelni büféjeladásból is, és az nem működik úgy, hogyha egy ilyen flagma hülye kúró van a pultban, akitől nem tudsz kérni egy ásványvizet, mert ő el van szállva éppen magától, vagy éppen telefonál a paliával, vagy kint bagózik, vagy akármi. Tehát ezek a dolgok nálunk szigorúan nem lesznek. legalábbis is igyekszem mindent megtenni, képezzük az embereket ebben az irányba. Na de visszatérve, egy pár héttel korábbi történet, még, még pedig három héttel korábbi történet, amikor a SciTechTest-nek az első fordulója volt, akkor pont, pont volt egy olyan nap, amikor el kellett hoznunk, hoznunk a gépeket, és, és elvinni egy raktárba, a legjobb a gépeknek egy jelentős részét. Gyakorlatilag két edzőteremnyi cuccot, aminek csak egy része kerül hozzám, azt kellett fölpakolnunk kamionra, és hát ez, ez egy izmos történet volt az, az igazság, mert, mert ugye az ember próbálja felmérni, hogy ez most mégis befér egy kamionba, vagy nem. Aztán akitől a kamionokat hoztuk, ő azt mondta, hogy hát majd lejön és megnézi, hogy mi van, mert gyanús volt, és esetleg majd két, két kamion kell, és hát végül is ő úgy jött le, hogy akkor már ott volt az egyik kamion, kellett szerezni békákat nem természetvédelmi szempontból, hanem ezt a béka nevű szerkezetet, amiben tudod, ez kettő ilyen villa, aminek kereke van és föl tudod pumpálni és rá a gépet utána a fölpumpálót kihúzod és utána fölrakod valahogy a, a kamionra, ott a helyszínen szereztünk targoncát is és akkor kivittük békánlatszucot, targoncával meg fönemelték. A gépre és a gépre, a kamionra, meg amit még lehetett, azt fölraktuk, de persze csak a, ugye a kamionra nem fértene először, akkor elmentünk, kivittük a raktárba. A raktárban ott egy olyan, olyan helyre kellett betennünk, ami, ami nem volt túl nagy. És, és itt volt az a kérdés, hogy... Itt mondták a többiek, hogy hát ez, ez nem fog beszélni. És én akkor azt mondtam nekik, és hozzáteszem, hogy ugye a teszt az délutánig tartott, valami 5 órára ért le kamion, vagy valami ilyesmi, és én ott téhezgettem a többieket, hogy hát lehet, hogy évfélig el fog ez a dolog tartani, de tévedtem egyébként, mert azt hiszem reggel 6-ig tartott. Tehát ha, ha jól emlékszem, akkor hatig vagy, ötig, jól emlékszem, 13 pakoltuk a gépeket, mindenkinek a fasz a volt, de mindegy, amikor először vége sikerült fölaknunk és már sötét volt, és kivittük őket a raktárba, de ott is eltelt az idő, mert a út út volt oda, a némi út, meg ilyesmi, és majd a raktárból kellett, később még visszaznunk a terembe, meg majd mennek ezekről az Embrecemben, de most eddig nem is megyek előre. Szóval, amikor kivittük oda a helyre, és azt meglátna mindenki, hogy hova kell beraknunk, és mekkora helyre, akkor azt mondták, hogy hát ez nem fog beférni. Ez az egy szerencsék volt, hogy volt targonca ott kint is, és a targonca az be is tudott menni az ajtón, tehát az viszonylag könnyű volt berakni, ahhoz képest, de hát azért szoktunk vele egy is rendesen, csak mondom a lényeg az, hogy azt mondták, hogy ez nem fog beférni, akkor a helyre, és én azt mondtam, hogy de be fog férni, és azt mondtam, és akkor az, azt kérdezte, hogy néztek rám, mint a hülye lennék, hogy hát te hogyan. És mondtam, hogy úgy, hogy nincs más választásunk. És tényleg befért. Tehát ez a nincs más választásod dolog, ez egy elég jó motiváló tényező, de ha már motivációról van szó, akkor motivációnak jó volt Kati Béla, ismert, ő ott volt velünk. Ezek a gépek, amiket elhoztunk, ennek az egy része, ezek az ő gépei. És, és hát a Béla az, az elég jó motiválítani, az beült a kocsiba, hallgatotta valamit szart, kiszállt, és azt mondta, amikor így képzeld el, hogy éjszaka van, és mindenkinek a faszatelen van, szegény Magyot ül, fogja a fejét, mert fáj a feje neki, mert fonterzéket, és kiszáll a Béla a kocsiból, és azt mondja, hogy háborúban folyod a vér! és ott ordított végig, és mindenkinek mondta, hogy 1-2-3, nyomja, ilyenek és a Kati ezért lehet jó edzeni mert ezt végig tudja csinálni és ez ilyen az a jó edző egyébként aki ezt végig csinálja veled és ott ordibál, és akkor megcsinálod ha nem lett volna, nem tudom, hogy, ezt, hogy hogy csináljuk végezt a dolgot, lehet, hogy összeszedtem volna magamat valamennyire én is de azért ez egy kurva egy lelki segítség is volt ez a történet és hát ja, kiraktuk a cuccot Bepakoltunk, akkor indultunk vissza még egy körre, és akkor azt megint felraktunk, utána megint, és akkor azt szem akkor volt az, hogy reggel 6 óra körül mentünk a McDonald'sba, hogy valamit együnk is, és akkor ott akartunk enni valami fagyit. A kareszel, ami természetesen nem volt, mert a buzi McDonald'sban az csak napközben van a szerencsétlen fagyjuk, úgyhogy szartunk az egészbe bele végül is, ott tettünk valamilyen megrakott, vagy mi a szart, nem ismerve ezeket nagyon, abban úgy nagyjából csirke van, és akkor ez egy nagyon, nagyon a diétás és kielégítő nap volt, és akkor hazamentem aludni majdnem két órát, és másnap szájtek teszt, ahol ugye nekem kell az embereknek itt előadást tartani, a teszt az most meg, hogy kell csinálni, meg beállítani őket, és ha miközben a fotóra beállítom a tökéletes poszt, a két fotós között rohangálok balra jobbra, közben én nekem az föl is kell vennem, hogy azért ez meglegyen Ü Úgyhogy, úgyhogy ez így eltelt ez a hét. A teszt az szerencsére viszont könnyen lement viszonylag, mert működött a videó, amit csináltunk, vagy, vagy azért, mert működött a videó, amit csináltunk a bonoimivel, vagy egyszerűen már tudták az emberek, hogy, hogy azért itt kell, kell figyelni a, a pózolást, Úgyhogy nem volt az a vesződés, mint amilyen 2008-as első tesztem. Nagyon halkan megjegyzem, azért volt egy-két olyan fasz, aki mondjuk későn jött. Igazából nem jött későn senki, csak mivel rájöttünk közben, hogy mennyire pörögös a dolog, ezért megpróbáltak a csajok gyorsan átszervezni, és mindenkit korábbra hívni, és új időpontokat találtunk ki, de volt, akinek ez nem volt jó. Ezért um, nyertünk valamennyi időt, de volt, akit meg kellett várni, és tehát elvettünk volna egy-két órával korábban, és mondjuk volt, hogy egy darab embert így meg kellett várni a végén, és például megjött az egy darab ember, és azért nyilván van annyi rutinom, hogy látom, hogy fizikumra kiből mi lesz főleg az előző teszt után, de hát ugye ezzel foglalkozom, és megjött egy reménytelen ember, akiről már a fizikum alapján azt mondom, hogy semmi nem lesz belőle. Hozzáteszem, az, hogy valaki nem jó fizikummal jelenik a tesztre, azzal nincs gond, hát azért válogattam be őket, mert kell nem jó fizikum is, csak a hozzáállás, amikor tudod azt, hogy... Ő nem tud korábban jönni, ez oké, ez még nem baj, de oda jön, mint egy ilyen rakás szar, olyan, olyan fejjel, meg olyan mozgással, mintha ez ilyen nem tudom mi lenne, ilyen nulla lelkesedés, és akkor ott kell balfaszkodni vele, mert nem tudja, hogy melyik az alapállás, meg melyik a lába, meg a keze. Tehát körülbelül, körülbelül ez a szint, és az egy kicsit úgy, úgy bosszantja az embert. És az, az ilyenek ez már nem fognak tovább jutni, mert ez, ez halott ügy. Tehát az ilyen mit akarok, ez elsőre nem volt képes gyakorolni bózalást normálisan megálljon, és így, tehát olyan lehetetlen dolgok tudom, hogy egy kettős bicepset nem tud megcsinálni, mert össze forgatja a sukulóját. csak ha mondod neki, hogy nem úgy, hanem így, akkor nem ért, és pont ellenkezőleg csinálja, tehát amikor ilyen balfaszokat meg kell árni, akkor az, az, azért, az azért érdekes, de hát kieső is kell a tesztbe, ez van. De ez nem volt, tehát a lényeg az, hogy nem volt jellemző, akat egy-két ilyen tojás, nem, nem nagyon volt jellemző ez a dolog. Aztán, hogy visszatérjek az a múltkor visszahoztuk, hogy a felújítást meg tudjuk csinálni, a teremben visszahoztuk a gépek egy részét, amik majd itt lesznek, ahhoz béreltem egy darús kocsit, hogy könnyebb legyen, és akkor Kértem kölcsön, mindig kölcsön szoktam kérni békát, az egyik cégtől, aki ott van a otthon a, a terem mellett, és hát persze elfelejtették Mondtam nekik, hogy most vidéken vagyok, és akkor is vidéken voltam, és mondtam nekik, hogy most nem tudok külön szólni, vidéken vagyok, mondtam, el ne kurvára veszívjuk, hogy szombat reggel nem lesz békánk. És gyakorlatilag, gyakorlatilag kurvára nem nem sikerült ezt megjegyezniük, úgyhogy, úgyhogy nem volt béka, de, de kértem kölcsön máshonnan egyet. Nagy nehezen az a négyek, hogy rendeltem egy daruskocsit, akkor a darura így fölkötözgettük a dolgokat, és és és fel tudtuk így elég gyorsan pakolni, aztán bevittük, persze elfelejtettem egy week akkor beszéltem meg a WEEK egy Suzuki csóinorit, ami egy nagyon mókás robogó, és ugye nekem kellnek az anyagok a, a totálbájkos dolgok, dolgokhoz, ezért megbeszéltem bele, hogy hozzá egy tesztre. Egy ilyen teszt egyébként az egy ilyen bruttó 10 perces dolog, megyek egy kört vele, lefotozom és akkor írok valami hülyeséget mert nem nagyon van idő ezt jobban túlspirázni, soktam szoktam ilyen teszteket csinálni. Van olyan teszt is, hogy egy hétig nálam van egy motor, például most ilyen legébben van, vagy amit a, a reklámban láttatok, a, az edzőteremnek az ilyen első reklámjában, hogy ott a motorok körözök a teremben, az is egy tesztmotor, ami nálam volt szintén egy hétig, egy majdnem ugyanolyan van most nálam. Na de az a lényeg, hogy a... A víkkel megbeszéltük Szompatarra, csak én elfelejtettem, hogy közben a béket, gépeket fogunk pakolni, de szerencsére meg, meg várni. Sőt, még ő is segített lemenni a cuccot. Akkor behúzoltunk mindent, és akkor most van az a folyamat, hogy éppen, éppen próbálkozunk a gépek felújításával, hogy valahogy, valahogy kinézzenek, mert a gépeknek egy része például gyárilag fehér és fehérgéppen nem lehet termet csinálni. A terem arculata az, az nagyon egyszerű lesz. Ilyen senyelfényű, illetve macfekete lesz a gépek többsége, és akkor erre lesz valami minimális dizájnt. Szóval ne, ne egy buzit, nem ne gondoljatok semmigéppen. Uh, annyira ne, hogy a, a csempe, vála, illetve a padlórok választása sikerült nem orbinak. Azért kurva ideges voltam, de ezzel nem tudok mit csinálni. Ugye ez az egyetlen egy ő rész, ami, ami nem, nem lesz egy ilyen tökély, de egy teljesen sportolói hozzáállású dologra gondoltam. Úgyhogy, hát nagyjából ennyi az audioblog, még egy-két dolgot el akarok mondani, de szerintem azt egy másik részben, meg ugye azt is kitaláltam már, hogy motivációs jelleggel, hogy nem, nem, nem az a motiváció, hogy most ilyen profi testépítők, alá valami zenét, és akkor azt nézitek, nem az a motiváció. Tehát ennek az életben ez a motiváció, hogy azt néz, hogy mások, hogy egy és hú, milyen kemény, az baszalának, ez kurvára beteg. Pont valakivel beszélgettem a fórumon erről, hogy berakott ilyen videókat, és mondom, baszalának, hogy ezt nem mondjátok még, ezt a szart. Tehát az tényleg motivál valakit. Mert már 86 ezer ilyen fost. de tőle, nincs szöveg, nincs jó doma, semmi. Csak az, hogy edz, meg, is alá egy ugyanolyan zenét, mint ami már 86 ezer szere volt, az ki a fasz érdekel. De például az egy, ha, ha elmesélem nektek, hogy én hogyan költöztem Budapestre, na az lehet, hogy motiválóztani lesz. Úgyhogy legközelebb, legközelebb megpróbálom elmesélni ezt, hogy hogyan költöztem Budapestre, addig is meg a hét az, mint mondtam, Test. ami... ami el fogja vinni az idő nagy részét, és közben a teremben is kéne foglalkozni, és közben a bbtv t össze kell rakni és egy-két forgatást, amit pont ebbe az adásba akartam, azt meg ráadásul, öö, lehet, hogy sztornozni kell, mert az egyik alany megbetegedett, aztán a másik, meg egyéb problémák miatt úgy úgyhogy, úgyhogy kurva egy szívás lesz ez most nekem, de meglátjuk, valamit valamit ebbe a BBTV-be is, maximum most nem lesz meg a szokásos felállása Öhm, lehet, hogy nem lesz annyi versenyző benne, általában kettő, kettő ilyen anyag van, lehet, hogy most más lesz, mindegy meglátjuk, de hát igyekszünk jót csinálni. Na ez volt az Audioblog, sziasztok!